не легше допомогу прийняти від сторонньої людини, від якої зовсім не залежиш. Та, мабуть, у допомозі від чого є частка замовчуваного торгу, який залишається поза межами розмови, але не поза межами свідомості того, хто просить про допомогу. Тоді Такий торг – банальна панель для душі. А ніж вдаватися до допомоги панельної, тоді легше сісти під церквою з простягнутою долоною. Сидіння під церквою з простягнутою рукою – це прохання про матеріальну допомогу. А як бути з тією, яку можна тільки відчути – Чим? Фібрами всіма. Які вони фібри? Шкіра? Чи що? Так це плоть. Дурдом. Хто ж може навіки любити жінку, яка переймається всілякою дурнею? 17 жовтня 1980. Учора повернулася із відрядження, а заспокоїтися не можу дотепер. Я відвідувала жіночий монастир. Як дивно влаштовано природу. Жіночу. Що вона там загубила, жіноча природа, в цьому веселому для очей зеленому світі життя – обмеженому високими сірими монастирськими мурами. Я довго спостерігала, як наймолодша черниця, 18-літня сестра Євтимія, сиділа з краєчку монастирського цвинтаря і застиглим поглядом дивилася в землю, а далі повільно водила прутиком по траві, опалому листю і, здавалося, вона пестить конкретну людину. Стільки ніжності було в її лінивих повільних рухах, стільки умерлого чи лише завмерлого пориву. Вона переводила прутик на литку, тоді збігала ним на траву, далі – притуляла його до обличчя і щось таке беззахисне і водночас палке проривалося у сповільнених рухах що хотілося заспокоїти чи втихомирити її колисанням або пригортанням ніколи не думала що вони можуть бути такими балакучими ці працьовиті монашки із пожовтілими від авітамінозу чи довгого перебування в келіях обличчями, але з живими, жвавими очима. Коли я почула їхні житейські історії, мені зробилося ніякого за себе. Але попри всі наші довірливі бесіди, я не могла розпитати з них жодного про плоть, що завмерла чи вмерла зовсім, вимордована працею, безконечними молитвами і щоденним казарменним ритмом існування. Я не насмілилася запитати, що відчуває кожна з них уночі, в час гарячого безсоння. І добре. Що не запитала, я б не хотіла знати правду. Так само, як не хотіло би, щоб хтось знав правду про мене. 25 лютого 1990 вчора відчула, що я його ревную. Страшно, по чорному. Без тями. Він не давав жодного приводу, окрім того, що був просто не зі мною, був далеко.